Леся Українка – давня казка Може б хто послухав казки? Ось послухайте, панове Тільки вибачте ласкаво, що не все в ній буде нове Та чого там люди добрі за новинками впадати? Може часом не завадить і давніше пригадати? Хто нам може розповісти щось таке, Цілком нове є, щоб ніхто з нас не відмовив. Ед, вже мучували чували сей. Тож, коли хто з вас цікавий, сядь і слухай давню казку. А мені, коли не лаврів, то хоч бубликів дай в'язку. Десь, колись, в якійсь країні, де захочете, там буде. Бо у касті та ще в віршах все можливо. Добрі люди, десь колись в якійсь країні проживав поет нещасний, тільки мав талан до віршів, не позичений, а власний. На обличчі у поета не цвіла урода Гожа, хоч не був він теж поганий. От собі людина Божа, той співець, те, що робити, видно, правди не сховати». Що не був співцем поет наш бо зовсім не вмів співати та була у нього пісня і дзвінкою і гучною бо розходилась по світу стоголосовою луною і не був поет самотній до його малої хати раз у раз ходила молодь пісні слова вислухати тає слово всім давало то розвагу, то пораду, Слухачі з півцю затеє Тілом скрізь давали раду. Що могли, то те й давали, Він за всього був догодний, Досить з нього, що не був він, Ні голодний, ні холодний. Як на весні шум зелений Оживляв сумну Діброву, То щодня поет приходив До Діброви на розмову. Так одного разу ранком наш поет лежав у хаю. Чи він слухав шум діброви, чи пісні складав, не знаю. Тільки чує гомін гуки, десь мисливські сурми грають, чутно разом, як собачі людські крики десь лунають. Тупотять протки коні, гомін ближче все лунає, закушив. Юрба мисливська на долинку вибігає. Як на те ж лежав поет наш на самісінькій стежині. Гей, кричить він, обережно, віку збавити людині. Ще, на щастя, не за звіром гналася юрба. Спинилась. А то б, може, на поета неконечно подивилась. Попереду їхав лицар. «Та лихий такий крий, Боже!» «Бачте!» – крикнув. «Що за птиця? Чи не став би ти, не Боже?» «Не біда!» – поет відмовив. «Як ти й сам з дороги звернеш, бо як рими повтікають, ти мені їх не завернеш!» «Се що так же полювання!» – мовить з учним сміхом. «Слухай, ти втікай лиш краще!» Бо пізнаєшся ти з лихом. Ей, я лиха не боюся. З ним ночую, з ними днюю. Ти втікай, бо я, мой, пане, На таких, як ти, полюю. В мене рими соколята, Як злетять до мене з неба, То вони мені вполюють вже, Кого мені там треба. Та який ти з біса мудрий, Мовить лицар, «Ще ні разу я таких, як ти, не бачив. Я тепер не маю часу. А то ми б ще подивились, Хто кого скорій полює. Хлопці, геть його з дороги. Хай так дуже не мудрує». «От спасибі за послугу», – мовить наш поет. «Несіте, та візьміть листки з піснями. Он в траві лежать. Візьміте». «Він, напевно, божевільний», – крикнув лицар. Ну, рушаймо, Хай він знає нашу добрість, стороною обминаймо. А ти тут завжди, небоже, хай но ну їхати музгаю. я ще дам тобі гостинця, а тепер часу не маю.